Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsana al-kalami kalamullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ya yuhannas usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza al-muttaqun para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang mendasar dalam ajaran Islam adalah Mencintai para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka dalam banyak ayat dalam Al-Quran, pujian yang diabadikan dan dibaca terus hingga hari kiamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala: وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa ajjaluhum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dhalika al fawz al azim ta'ala subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin kaum anshar bagaimana nasib mereka kata Allah Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Wahdalah maznatin tajiritahtahal anhar dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidi -sungai. nafiah abada mereka kekal dalam surga-surga tersebut selamanya dalikal fauzul adim itu adalah kemenangan yang besar Allah telah menjamin muhajirin ansar masuk surga Adapun orang-orang yang datang setelah mereka untuk bisa masuk surga untuk bisa diredhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah persyaratkan harus mengikuti para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar dengan pengikutan yang baik kata Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik bagaimana kita tidak muji suatu kaum bagaimana kita tidak mencintai suatu kaum para sahabat Nabi yang syarat masuk surga harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik Allah subhanahu wa ta'ala juga muji mereka dalam ayat yang lain yang Allah puji bahkan hati mereka, kata Allah, LQad رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَلِمَ مَا فِي كُلُّ Sungguh Allah telah riwayat kepada kaum Muhminin itu para Sahabat. Tatkala mereka membayar Engkau, Wahai Muhammad di bawah sebuah pohon, فَأَلِمَ مَا فِي كُلُّ Maka Allah mengetahui isi hati mereka. Allah merekomendasi isi hati para Sahabat. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ Maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Wahsabahum fathang koriiba dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka kemenangan yang disegerakan. Oleh karenanya perjanjian tersebut terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah dan Rasulullah SAW bersabda, لا يدخلن نار أهادن بايع أثاث سجراه. Tidak seorang pun yang membayar aku di bawah sebuah pohon akan masuk neraka. Dan disebutkan dalam sejarah sirah Nabi SAW ada sekitar 1400 orang sahabat yang membayar Nabi di bawah pohon tersebut. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضاه. Dan orang-orang fakrā yang mereka terusirkan, orang-orang muhajirin yang mereka terusir dari kampung mereka dan meninggalkan harta-harta mereka pergi ke kota Madinah. Buat apa? Allah sebutkan niat mereka. Ya bertabungna fadlā min Allāhi Mereka berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta demi untuk mencari karunia Allah dan mencari keriduan Allah. Allah mentasgiyah. Allah menyebutkan bahawasanya mereka ikhlas. Bahawasanya mereka meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman demi untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita siapa yang bisa menjamin kita ikhlas. Adapun para sahabat telah dijamin keikhlasan mereka dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَنْسُرُونَ wa وَرَسُولَهُ Bahkan Allah beri predikat kepada mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para penolong Allah dan para penolong Rasulullah SAW. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firmannya, Ulaikahumus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya benar. Kemudian orang berbicara setelah muajirin. Allah berbicara tentang ansar. Kata Allah, Walladzina daba wa ad min qablihim yuhibbu man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan beriman sebelumnya mereka mencintai kaum muhajirin yeah dan mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa dengki dan hasad kepada kaum muhajirin bahkan mereka lebih mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin daripada kepentingan diri mereka sendiri padahal mereka juga dalam kondisi butuh kata Allah wa may yuqashuha nafsihi dan barang siapa yang dijauhkan jiwanya dijaga jiwanya dari rasa pelit dan tamak faulaika humul muflihun sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung di sini Allah beri predikat kepada kaum anshar dengan orang-orang yang beruntung dalam ayat yang lain ternyata Allah jelaskan para sahabat sudah dipuji oleh Allah. Bukan cuma dalam Al-Quran. Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat dan Injil, Allah juga memuji para sahabat. Perhatikan, Allah berfirman. Muhammadun Rasulullah. Muhammadlah Rasulullah. Wallazina ma'ahu. Dan orang-orang bersama Muhammad, itu para sahabat. Ashidda'u alal kuffari ruhamau baynahum. Sikap mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling kasih sayang di antara mereka. Bagaimana sifat para sahabat? Tarauhum ruka'an sujjadaya betaguna fadlam minallahi waridwana. Kau dapati mereka para sahabat senantiasa ruku dan sujud. Perhatikan Allah puji mereka. Allah sebutkan mereka suka beribadah, mereka suka ruku dan sujud. Para sahabat Nabi saw. Simahum fi wujuhi min athari sujud dan ciri wajah mereka ada bekas sujud. Dzalika masyaluhum fi Taurat. Inilah perumpamaan para sahabat di kitab Taurat. Disebutkan dalam Taurat para sahabat. Wa masyaluhum fi Injil. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil. Kazaran akhirnya syatah, fa azarahu, fa staghlaz, fa stawa ala suqhi, yujibul zurrah al yaghidah Perumpamaan para sahabat dalam Injil adalah seperti tunas yang ditanam, kemudian tumbuhlah tunas tersebut, kemudian membesar dan kokoh, menyenangkan penanamnya. Siapa yang menanam yang ini ibarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan Nabi yang telah mendidik para sahabat berhasil pendidikannya sehingga menyenangkan Nabi saw. Kata Allah, liyagi robihi mulk kufar. Allah menjadikan orang-orang kafir benci terhadap para sahabat. Oleh karenanya jangan sampai kita benci kepada para sahabat, karena Allah mengatakan liyagi robihi mulk kufar. Allah menjadikan para sahabat agar orang-orang kafir benci kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan predikat yang luar biasa dalam Al-Quran yang kita senantiasa membacanya kuntum khaira ummatin linnas. kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia umat terbaik bagaimana mereka bukan umat terbaik guru mereka Rasulullah SAW nabi terbaik, manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini oleh karanya barang siapa yang melihat Bagaimana ibadah para sahabat, Bagaimana jihadnya para sahabat, Bagaimana akhlak para sahabat, Mereka akan mendapati seakan-akan dongeng. Kalau tidak diceritakan dengan riwayat yang sahihah, Maka kita akan katakan itu semuanya adalah dongeng. Siapa yang pernah menyumbangkan hartanya seluruhnya? Tidak ada di zaman sekarang ini. Abu Bakar, Indahu, Dia berinfak dengan seluruh hartanya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana ada seorang pernah memberikan kepada sahabatnya setengah hartanya? Sa'ad bin Rabi tatkala dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf maka Sa'ad bin Rabi' berkata saya memiliki termasuk orang kaya di kota Anshar saya akan bagi hartaku menjadi dua setengahnya buat engkau setengahnya buat saya apa ada di zaman sekarang ini seorang berikan setengah hartanya kepada sahabatnya jawabannya tidak ada mustahil bahkan bukan cuma itu dia mengatakan saya punya istri lebih dari satu kau lihat mana yang kau suka saya akan ceraikan jika habis masa iddahnya nikahi tidak ada di zaman sekarang seperti ini siapa yang ibadahnya seperti Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala tatkala Abbad bin Bishr ditugaskan bergantian dengan Ammar bin Yasir maka dia pun waktu itu tidak sedang bertugas maka dia pun sholat di malam hari tiba-tiba datang anak panah mengenai tubuhnya mengalirlah darah di tubuhnya maka dia melanjutkan sholatnya datang anak panah kedua mengalir lagi tubuhnya darah di tubuhnya dia lanjutkan lagi sholatnya sampai terkena anak panah yang ketiga dan dia masih terus melanjutkan sholatnya hingga selesai maka para sahabat yang lain heran kenapa kau melakukan demikian dia mengatakan saya sedang membaca sebuah surah dan saya tidak ingin Berhenti sebelum selesai membaca surat tersebut Siapa yang ibadahnya seperti itu Siapa yang seperti para sahabat yang Rasulullah SAW Pernah memutus para sahabat dalam guzoh muqtah Perjalanan dari kota Madinah Menuju muqtah 1100 km Kira-kira sekarang 3000 pasukan dikirim oleh Nabi SAW Menempuh perjalanan 1100 km Sementara tak kalah mereka di sana musuh mereka dari pasukan Romawi 200 ribu, bayangkan 3000 sebelah lawan 200 ribu siapa seperti para sahabat dalam perang para sahabat berjalan ke arah timur kota Madinah ratusan kilometer mereka bergantian naik onta sampai akhirnya karena kekurangan kendaraan ya. sampai akhirnya sepatu-sepatu mereka huf-huf mereka robek sehingga mereka harus membalut kain di kaki mereka untuk berjalan melewati kerikil padang pasir ratusan kilo sebelum bertemu dengan musuh siapa yang bisa beriman seperti itu balikannya para hadirin hadir kita harus mengerti tentang keutamaan para sahabat dan itu kewajiban bagi kaum muslimin untuk berterima kasih kepada para sahabat yang telah berjuang mengorbankan harta dan jiwa mereka agar tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia dan sampai ke kota Palembang ini. Para hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan seorang sahabat yang paling mulia di antara mereka yaitu Abu Bakar radhiyallahu r.a. Yang Rasulullah s.a.w. bersabda, Afdalu hadhil umati ba'da nabiyiha Abu Bakrin. Orang yang terbaik dari umat ini setelah nabinya, setelah Muhammad s.a.w. adalah Abu Bakar radhiyallahu r.a. Yang Rasulullah s.a.w. telah menjaminnya masuk surga, kata Rasulullah s.a.w. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Usman fil jannah, Ali fil jannah. Kata Rasulullah s.a.w. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Usman di surga, Ali di surga. Kemudian Rasulullah s.a.w. sebutkan sampai sepuluh sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi s.a.w. Yang Rasulullah SAW waktu ditanya, Man ahagun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling kau cintai, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Wa rijal lelaki yang paling kau cintai. Kata Nabi SAW, abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Teman bermain Nabi SAW. Teman diskusi Nabi SAW. Sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Oleh karenanya wajar, tadkala. Rosululloh saw menawarkan Islam Abu Bakar langsung beriman karena dia kenal betul siapa sahabatnya ini. Makanya Rosululloh saw berkata: Ma'aratuha dal-amra ala ahadin illa kanat minhu kabwa illa makana min Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidaklah aku tawarkan agama ini kepada seorang pun kecuali pasti ragu kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala RA, anhu. Maka dialah diberi gelar dengan asyidq yang senantiasa membenarkan. Dalam satu hadis pernah terjadi masalah antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Abi an, Abi Darda radhiyallahu taala anhu dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kuntu jalisan san inda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku sedang duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Izakbala Abu Bakrin, akhidan, akhidan bithaubih, bitorfi thaubih. Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil mengangkat bajunya hatta abda an rubbatahi sampai kelihatan kedua lututnya." maka Rasulullah SAW bersabda berkata kepada para sahabat yang sedang duduk amma sahibukum hadha fakad gomar sungguhnya sahabat kalian Abu Bakar sedang ada masalah fasallama kemudian Abu Bakar beri salam kepada Nabi SAW kemudian Abu Bakar berkata inni kana baini wa baini umar syai'un fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu tadi ada masalah antara aku dengan Umar masalah di antara sahabat, mungkin salah ngomong, salah paham fa asra'tu ilaihi, maka aku pun Terlanjur berucap kata kasar kepada Umar Maka aku pun menyesal Fasaaltuhu an yagfirali Maka saya minta kepada Umar akan agar memaafkan saya Karena salah ngomong Fa aba alayya Maka Umar tidak mau maafkan saya ya Rasulullah Faaqbaltu ilaika Maka saya datang kepada engkau Umar Tatkala tidak maafkan Abu Bakar Abu Bakar gelisah temannya tidak maafkan dia Maka dia datang kepada Nabi SAW Menyampaikan curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Sallam? Yaqfirullahulakay ya Abu Bakrin. Allah akan ampuni engkau ya, wahai Abu Bakar. Tiga kali Rasulullah Sallam sebutkan. Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Seakan-akan Nabi berkata, meskipun Umar tidak maafkan engkau Allah akan ampuni engkau wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena keutamaan Abu Bakar yang sangat mulia. Kemudian Thumauinna Umar Nadim. Kemudian Umar menyesal tidak memaafkan Abu Bakar. Faatamanzila Abu Bakrin. Maka dia pun mendatangi rumah Abu Bakar. Fakal asma Abu Bakr. Kemudian dia bertanya, apakah ada Abu Bakar? Maka dikatakan tidak ada. Maka dia pun faatan Nabi saw. Maka dia pun mendatangi Rasul saw. Wa Fasallama. Kemudian dia beri salam kepada Nabi saw. Fajallah wajh Nabi saw. Ia tak maar. Waktu Rasul saw wa melihat Umar, tidak mau maafkan Abu Bakar, berubahlah wajah Nabi marah kepada Umar. Kenapa? Karena Umar tidak mau maafkan sahabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai Faasfa kau Abu Bakrin, Abu Bakar pun kasihan lihat Umar. Fajasa ala rukbatehi maka dia pun bertelekan di atas kedua lututnya. Dia beri uzur kepada Umar. Dia bela Umar. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah ini kuntu adlim. Ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah saya yang salah, saya yang mulai. Dua kali kata Abu Bakar untuk membela Umar. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap membela Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Sallam berkata, Inna Allah ba'athani ba ilaikum ni ilaiqum fakultum kehat. Wahai para sahabatku. Waktu pertama kali Allah utus aku kepada kalian, kalian seluruhnya mengatakan Muhammad pendusta. Wakola Abu Bakar saudah, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan engkau telah benar. Wawasan Nabi malihi wanapsihi dan Abu Bakar telah menolongku dengan hartanya dan jiwanya. Fhalantum tari kuli sahibi, apakah bisa kalian meninggalkan tidak mengganggu sahabatku? Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku? Fama Uzayab Adadalik. Setelah itu tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar radhiyallahu talawanhu. Kenapa? Barang siapa yang berani mengganggu Abu Bakar berarti mengganggu Nabi saw. Barang siapa yang menyakiti hati Abu Bakar berarti menyakiti hati Nabi saw. Kata Nabi saw, wassani bimalihi wanapsih. Dia telah membantu aku dengan harta dan jiwanya. Rasul saw pernah berkata di hadapan Abu Bakar, mana faani malun kot? Mana faani malun Abi Bakar? Tidak ada harta yang bermanfaat. Kepada aku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Waktu Abu Bakar mendengar pernyataan tersebut, Abu Bakar pun menangis. Dia berkata, Ya Rasulullah, Hal ana wa nafsi illa lahka, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jiwaku dan hartaku semuanya untuk, untuk engkau, wahai Rasulullah. Ya. Kenapa Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam? Infak Abu Bakar berkaitan dengan berlangsungnya Islam atau tidak. Tatkala Bilal sedang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Diseksa, diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di watrik matahari, diarak oleh anak-anak putar kota Mekah. Maka Rasulullah SAW tidak bisa membantu Bilal. Rasulullah SAW tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata, Ya Abu Bakrin, Inna dan yuadzabu fil lah. Wahai, Wahai Abu Bakar, Bilal sedang disiksa karena Allah Subhanahu wa Taala. Maka Abu Bakar pun paham maksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang, lantas mengeluarkan uangnya untuk membeli membebaskan Abu Bilal, radhiyallahu anhu dan enam budak yang lain. Maka turunlah Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaiyujannabuhalatka. Sungguh orang yang bertakwa tersebut, yaitu Abu Bakar, akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Alladiyuqtimalahuyatazakka. Yang dia telah menginfakan hartanya dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Wamali ahadin endahumin yahmatintu jiza. Dia membantu Bilal, membantu membebaskan budak-budak yang lain, bukan karena balas jasa. Tidak ada jasa mereka terhadap Abu Bakar. Ilah bertiga wajhi Rabbihil Aala. Semata-mata dia hanya mencari keikhlasan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, "Walasaufa yarba", Abu Bakar akan rido. Allah janji Abu Bakar akan rido. Artinya dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Umar berkata, "Amaran Nabiul Salallahu Alaihi Wasallam bissadqa. Rasulullah Sallam meminta kan kita untuk bersadqa. Fawafqa dalik malan indi. Kebetulan waktu itu saya punya harta." Maka Umar berkata al yauma asbiku Abu Bakar. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kenapa para sahabat berlomba-lomba dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam beribadah. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Ya. Fa Nabi sallallahu maka saya pun mendatangi Rasulullah SAW Kemudian menginfakkan hartanya kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma abaqaita li ahlik wahai Umar? Apa yang kau sisakan buat keluargamu?" Fakultu mislahu aku sisakan semisalnya itu setengah setengah harta untukku setengah harta untuk keluargaku. Fajr Abu Bakrin bikul lima indahu. Tiba-tiba Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, seluruhnya dia serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bertanya, Ma Abu Khati'li ahlik apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah Warosulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, Lan asbi abadan. Aku tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar selama lamanya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Man asbah aminkumul yauma sa'ima dalam sahih muslim Kata Rasulullah SAW Siapa yang kalian tadi pagi puasa Kata Obakar ana ya Rasulullah Saya puasa Pertanyaan berikutnya Man tabi aminkumul yauma janazatan Siapa yang hari ini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti janazah melayat janazah Kata Obakar saya ya Rasulullah Man atu aminkumul yauma miskinan Siapa diantara kalian Yang beri makan kepada fakir miskin pada hari ini Kata Obakar saya ya Rasulullah mana ada minggu meliawu memariton? Siapa diantara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Ubaqar, saya Rasulullah Subhanahuwataala. Seluruh pertanyaan tentang kebaikan kata Ubaqar, saya, saya, saya. Kata Rasulullah SAW, majtama ana firmanin ilah dah kolar jannah. Tidaklah kebaikan-kebaikan ini terkumpulkan pada seorang kecuali akan masuk surga. Allah Subhanahuwataala berfirman tentang Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al Quran. Kata Allah Subhanahuwataala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah kalau kalian tidak menolong Muhammad Allah mengatakan kalau kalian tidak menolong Muhammad faqad nasarahu Allah maka Allah akan tolong Muhammad iz akhrajahu alladzina kafarutaniya 2 ithuma fil ghar tatkala orang-orang kafir mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampungnya sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berhijrah saya niat dengan siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan Abu Bakar radhiyallahu taalaanu. Allah pilihkan sahabat terbaik untuk menemani Nabi dalam perjalanan maut antara Mekah sampai menuju Madinah. Di mana orang-orang kafir mengadakan sayembara siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan diberikan terus ekor ontah. Maka orang berlomba untuk menemukan mereka berdua. Allah mengatakan, idyakululisa hibhi la tahzan. Tatkala Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, jangan kau sedih. Inna ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita, Allah bersama Nabi dan Allah bersama Abu Bakar. Dan ini ayat abadi Allah tetapkan dalam ayat tersebut bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi dan Allah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh kerana yang saya perhatikan tentang hijrah di akan dapati seluruh kebaikan yang berkaitan dengan hijrah seluruhnya dari keluarga Abu Bakar. Rasulullah SAW berhijrah mulai dari keluarga Abu Bakar. Abu Bakar yang menyiapkan dua ekor onta, satu untuk beliau, satu untuk Nabi SAW. Siapa yang menyiapkan makanan? Yang menyiapkan makanan untuk hijrahnya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, putri Abu Bakar. Siapa yang mengikat mulut tempat korma dan tempat air? Asma bintu Abi Bakar, putri Nabi, putri Aisyah, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia melepaskan semacam ikat pinggang, disebut dengan netal, kemudian dia belah menjadi dua. Dia gunakan untuk mengikat tempat air Nabi Dan untuk mengikat tempat makanan Nabi SAW Ini kelihatannya sepele Namun dalam sejarah Islam tidak sepele Maka setelah itu asma' diberi gelar dengan Zatun Nitoqain Seorang wanita yang pernah mengikatkan apa makanan dan minuman Nabi Diabadikan oleh sejarah Siapa putrinya Abu Bakar? Siapa yang beri makanan kepada Nabi dan Abu Bakar Tadkala dalam goa Amir bin Fuhairah Budak yang pernah dibahasan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mengembalakan kambing untuk menutupi jejak Nabi Nabi Abu Bakar yang mengantarkan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Semua kegiatan Hijrah semuanya atas jasa keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya para hari yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala mencintai Abu Bakar adalah kewajiban. Ini hanyalah sekedar sedikit cuplikan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnul Jauzi berkata Kana salafu yu'allimuna awladahum hubba abi bakrin wa umar kama yu'allimuna awladahum as-suara min al-Quran Dahulu para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka. Orang-orang soleh terdahulu mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan untuk cinta kepada Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk belajar surat-surat dari Al-Quran Akulu matas ma'un wa astagfirullah والله علي ولكم ونساء المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئه انه هو Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa mtinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi para hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyedihkan di zaman kita di akhir-akhir ini muncul suatu kaum yang mereka menjelek-jelekkan Abu Bakar dan mereka mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Kalau Nabi SAW berkata Abu Bakar di surga, mereka mengatakan Abu Bakar di neraka. Bahkan di antara doa yang mereka agungkan namanya doa sunah sanamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Doa itu apa isinya? Allahummal'an sanamai Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa khalid huma ya Allah kekalkanlah mereka dua dalam neraka jahanam. Wal'an atba'ahuma dan laknatlah orang-orang yang mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ini doa mereka Yang kata mereka barang siapa yang berdoa dengan doa ini Maka seakan-akan dia telah berjihad bersama Nabi Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Hunain Bahkan melepaskan satu juta anak panah Jikalau Abu Bakar radhiyallahu anhu Senantiasa solat di belakang Nabi SAW Bahkan kalau Nabi SAW sakit Yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Bahkan Aisyah waktu itu menolak Dia mengatakan jangan ayah saya jadi imam Kenapa Abu Bakar kalau jadi imam pasti menangis Namun Rasulullah SAW tetap bersikeras Agar Abu Bakar menjadi imam Abu Bakar menjadi imam sementara Nabi masih hidup. Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata sungguhnya Abu Bakar tidak pernah beribadah kepada Allah. Tatkala dia sujud, dia memakai kalung di situ ada berhala di kalungnya. Sungguhnya dia menyembah berhala. Kalau kita mengatakan Abu Bakar senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hartanya, kata mereka apa? Abu Bakar berinfak itu hanya sekedar untuk politik. Kenapa dia tahu dia harus menjadi teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Muhammad meninggal maka dia akan menjadi pemimpin oleh karenanya dia berjuang sejak awal dia harus ya berkorban sebagaimana orang-orang yang berkorban untuk mendapatkan jabatan. Ini tuduhan mereka terhadap Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kalau kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi gelar Abu Bakar dengan as dalam banyak hadis. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik di atas Gunung Uhud, Farta Jafa Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman naik di atas Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Uskun ya Uhud, tenanglah wakai, wahai gunung Uhud fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syuhada wa syahidan, sungguhnya yang ada di atas engkau adalah seorang nabi, dan siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang mati syahid yaitu Umar dan Uthman, dan itu semuanya benar Umar dan Uthman mati syahid, dan Abu Bakarlah lah as-siddiq, waktu Rasulullah s.a.w. berisra' miraj, dari Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit tujuh kemudian pulang kurang dari satu malam tatkala itu orang-orang mendustakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang murtad kala itu. Datanglah orang-orang musyrikin mengejek Abu Bakar. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu Muhammad. Dia mengatakan dia telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid aqsa balik lagi kurang dari satu malam." Bayangkan di zaman tersebut, tatkala jangankan mobil sepeda saja belum ditemukan, maka mereka kemudian mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengejek Abu Bakar, "Lihat temanmu itu, apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad mengabarkan yang lebih daripada itu akan saya benarkan." lihat ya, bagaimana iman Abu Bakar sehingga digelari dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Tadi telah kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak pernah aku tawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan maksudnya membenarkan Nabi Muhammad sebagai penyihir. Ini semua adalah perkataan mereka dan ini semua terdapat dalam buku-buku mereka dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dalam akidah. Semoga Allah subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita dan menjaga akidah umat kita dan menjaga akidah keluarga kita dan ingatlah kita ingin dikumpulkan bersama nabi ingin dikumpulkan bersama abu bakar dan umar sebagaimana perkataan anas radhiyallahu ta'ala anas bin malik radhiyallahu anhu pernah berkata fa ini uhibbun nabi sungguhnya aku cinta kepada nabi wa ababak wa umar dan aku cinta kepada abu bakar dan umar Waharjuan aku nama ahum dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka bihok biyahum karena aku cinta kepada mereka. Wahillah ma'akmal bi mitli amalihim meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, almaru ma'aman ahab seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya. Oleh karenanya apa yang kita katakan nanti di akhirat, kalau kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sahabat yang paling dia cintai dicaci maki, kemudian kita tidak membela sahabat tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kaum Muslimin kepada jalan yang terbaik dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan berkatnya kepada kaum Muslimin dan menjaga akidah mereka dari segala penyimpangan dan dari segala kesesatan. Inna Allahumma laikatahuusallu naal Nabi ya iwaladina aamanusallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa Muhammad wa ali Muhammad kama Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibud Da'wat wa ya Qadhiyal Hajat Allahumma atina nufusan taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa mawlaha Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa lana, tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabb kita datang di dunia hafazah, dan di akhirat hafazah. Wakin a dzabban naf, wakin a dzabban naf, wakin a dzabban Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malikiyawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Sirat <سراط> الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin <سراط> <الضالين> ALAM TARA ILALLADZINA NAFAQO KAFARU MIN AHLILKITABI LA'IN UKHRIJTTUM LA'IN UKHRIJTTUM LANAKHRUJANNA MA'AKUM WA LA NUTHII'U FIKUM AHADAN ABADA WA'IN QUTILTUM LANANSURANNAKUM WALLAHU YASHHADU INNAHUM LAKADZIBUN LA'IN لا يخرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قوّتلو لا ينصرونهم ولا إن صرّوهم دَبَرُوا ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء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 Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahim Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala al-dhalil Amin Ya يا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 Wa Allahu alladhi la ilaha illa huw, alimul ghaibi was syahadah, huwar rahmanur rahim. Wa Allahu alladhi la ilaha illa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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh